ja, alltså jag är nog alltid spänd så här inför en plepposändning, Men idag är det nog ännu mer spännande än någonsin. Mm. Och vill du berätta för lyssnarna varför det är så? Ja, eh, idag ska jag gå Ted äta barn. Och sen ska vi avslöja vem som vann iPodden ja. i vår Pleppo-iPod-tävling. Ja, vad sa du vi skulle göra för det? Alltså inom 15 minuter Så vet vi alla Vem som vann den här iPodden så, Och det har varit enormt men, Liksom gensvar till tävlingen det är jo, jo, så men, spännande men, vad sa du vi skulle göra för dig iPod iPod Men vad ska vi göra för Det är fantastiskt vad? Det är liggiggas iPod De 15 minuterna ligger Välkomna till Radio Pleppo Programmet som ångrar inget Ja, just det Med Ted och Kai, vi ångrar inget M Men, vad kom vi sen riktigt fram till Angående de här sketcherna om Dilba Alltså hon som hade mäns varje fredag Ja, de ångrar vi M Men det är ett avslutat kapitel också Att hedan efter så gör vi ingenting Smaklöst som vi sen får ångra mm. Och idag så ska vi snyta oss i varandras Använda underbyxor Och jag börjar då det var äckligt. Alltså, jag är som helt kladdig runt näsan. Vad har du riktigt <laughs> här, gjort? <slösa> nu är det sedan din tur. Jo, ja, alltså, hur kom vi på den här idén? Alltså, hur har du lyckats få dem så här gula? Hjälp! Hjälp! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Det Hej! Hej! Det är någon bakom barskåpet <snår> Det låter som ett barn. Ja. Va? Uh, hallå? Varför är du ledsen? Uh, kom fram. Hallå? Ja. Förlåt att jag där, ni måste komma och hjälpa mig. Okej, okay. Kaj. Det står som en talande äckore med som rosett här. Uh, ja, J jaha. Uh, alltså, är du nog säker på att det var nort i det där du hade, till? Ja. Hörni, det är riktigt dåligt ställt kan inte komma och hjälpa snälla? Men vem är du? Jag är Pelle Och nu hela Hula Hula-landet i fara. Jaha... Kai, den här äckorhen är från Hula-Hula-landet. Ja. Jo, ja, för ni lyssnare som inte vet så är det alltså ett land som jag och Kai besökte för en tid sen Och ett land där djuren kan prata och det är som sommar och allt är fint. Mm. Och det var en talande enhörning som ledde oss dit förra gången. Och, men ja, no, han visade sig annars vara en riktig idiot. Ja, men det var ett jättefint land alltså verkligen. Ja, men hör du Pelle, vad är det riktigt som har hänt med Hula-Hula-landet? Det är så hemskt. Vår nya kejsare håller på att förstöra allting. Ni måste hjälpa. Följ med mig. Nej, men Ted, vad säger du? Alltså, vad ska vi göra? Mm. Ska ja. vi... Kai, vi måste ju nog fara ja, och hjälpa. jag tycker nog. Mm. Ledsen nu är ni andra, men vi måste ta det här med underbuxorna en annan dag. När en ekorre gråter så vet man att någonting riktigt, riktigt hemskt är på gång. Kai, vi måste fara tillbaka. Back to hula hula landet situationer som borde ha hanterats annorlunda. Ja. Hej, välkommen till Två sekunder Paradise. Hur kan jag hjälpa? Jag skulle vilja ha tre stycken varmkorvar. Kanske lite extra kolslag, och så en cola att dricka. Ja, det tar två sekunder. Några ja, bra. Uh. Jaha, nu verkar det vara något problem med kassaapparaten här. Alltså hur menar du? Ja jag är ny här så jag vet inte mm. riktigt. No, grejen är den att jag har lite bråttom så att. Ja, jag, jag vet inte riktigt hur jag ska. Det är Ted och Kai här Hej Hej Och vi avbryter nu det ordinarie Radio Pleppo, För nu är det dags för oss att avslöja vem som har vunnit en 30 gigas iPod i radiopleppus stora iPod-tävling som har pågått en månad Och nu är den då alltså avgjord Och det här kommit en hel massa bidrag Alltså vi har fått över 50 incheckade saker Och det har inte varit lätt Nej, vi har suttit nu och på de här Och det finns så många som är helt underbart ljuvliga Det finns ett par, tre som är rätt vidiga också Men varför har ni kikkat dem? Men, mm. men de, de flesta är riktigt underbara Och nu är det avgjort Vi, har, vi, är, vi är rätt överens, jag och Ted syns slutligen mm. Och det som vi då sökte efter i den här tävlingen Så det var alltså tecken på en vision Och observationsförmåga och helt enkelt kreativa lösningar Ja, det här har inte varit en tecknetävling Om vem som ritar bäst Och inte hade det handlar om vem som är bäst att fotografera Eller vem som har snyggast föräldrar Utan det här har varit en tävling I kreativ uttrycksförmåga Och det som vi liksom ville Var att ni skulle förverkliga De fantasier som finns i Radio mm. Nu lät det här ganska äkligt ja. ja Det lät lite som en Ja, Kanske vi slutar flumma nu Tredje pris ja, Som är då så. alltså Ett extremt paket på posten Så det går till Robin Tåg från Pörtom wow! Och Robin har ritat Benjamins konstiga faffa Och lyckats skapa En såväl skrämmande Som löjlig faffa Med underbar klädsel Och ansiktsuttryck Det är precis som det ska vara hmm. ja. och Den infällda undulaten Som brinner i helvetet Så det är bara pricken över ett. Grattis Robin Grattis Robin Som alltså fick vår tredje pris hmm. Och eh, Andra pris som är ännu ett extremt paket på posten tillfaller Kristoffer Nyblom från Ytteresse Wowo! som visat stor skicklighet och photoshop-talang med sin illustration av hur Fatsers produktsortiment kunde ha sett ut. Grattis Kristoffer. Och Kristoffer, jag vet inte vad du håller på med annars men den här bilden är så fruktansvärt välgjord. Alltså vi blev som fullda av respekt inför din talang med mm. Och Men Äh, ändå så har vi en första prisdagare Som vi tyckte att liksom stack ut Över alla andra bilder ja, Alltså det var helt klart så var det någonting magiskt Över den här bilden Det var någonting bara som, som liksom att Våra ögon drogs till den automatiskt Och liksom stannade kvar Och liksom ja, det ja. oss att göra saker En rätt naturlig vinnare Inte en mm. överlägsen vinnare Men det känns som att den här bilden har något speciellt Kai, läs motiveringen Okej okay, Ted Motiveringen lyder med enkla medel och uppenbar detaljkännedom har det vinnande bidraget med träffsäkerhet och uttrycksfullhet lyckats på kornet illustrera två av Radio Pleppos mest färgstarka karaktärer. Oslagbart minspel tillsammans med totalt rätt klädsel har fått mig och Ted övertygade om att första priset, en sexig 30 gigas iPod, tillfaller ett fotografi av Frida och Frida skapat och taget av... taget av äh, <skratt> <skratt> Ja, ja okej okay, nu, ja, nu. Ja. Dana Hellgren från Ingo Grattis Dana Grattis Dana, du har vunnit en iPod och En iPod Med 30 giga, och det är mycket musik det Ja, och där finns en hälsning Av mig och Ted, och där finns en prenumeration På Radio Pleppos podd -sändning. Den, den är svart Den är svart och jättesnygg Och Dana du är säkert jättesnygg Din bild är jättesnygg Ni är alla som har varit med er förresten jättesnygga mm. Och nu ska ni allihopa gå in på x på communityn Och klicka där på fotoalbum Och där kan ni titta på de här vinnande bidragen Och nästan alla andra bidrag som också skickats in Ja, se liksom vem ni har tävlat mot Om ni har varit med, om ni inte har varit med i tävlingen Så har jag med det, men mm. ni kan se på dem i alla fall Ja se, Du sätter på en låt, jag ska fara och skita. Och ni andra, ni ska ha riktigt fortsatt trevlig fredag Hej då! här är Radio med Ted och Kai och vi har precis blivit ledda av en talande ekor rätt i Hula Hula landet och det här är alltså ett ställe där djuren kan prata... Ja men Ted, kolla! Alltså, vi har varit här förut för länge sedan jag och Ted, men jag måste nog säga att jag känner knappt igen det här stället. Var är alla blommorna och alla fåglar som sjöng så vackert här senast? Det är vår nya kejsare som har gjort det! Han förstör allting! En ny kejsare? Alltså, hur menar du? Han är så högt. Han kan höra. Han kan gömma sig vad som helst. Vad va, va är det här för en typ riktigt? Vi fick en ny för en månad sen här i hula, -hula landet och han är helt galen. Han eldade upp alla blommor så han är allergisk pollen. Han hägnar ner alla björkar och allt Och så när han hörde om det här med fågelinfluensa så anställde han en högstadieklass att skjuta alla fåglar i hela landet. Det låter ju som en riktig tyrann. Ja, han är otäck. Och så håller han oss alla som bor här som slavar och tvingar oss att arbeta utan betalt. Han hotar med att... att, att Bettsa oss på sitt horn om vi inte ljuder. Ja ha han horn också? Och det värsta är att han kontrollerar maten. Mjölkprodukter är förbjudna. För en dåligt inte mjölk. Allt ska vara hila, Det är hit och hylla dit. Äckligt. Man får inte ens bya sina egna ungar utan att operera om sig som man producerar hyllamjölk. Alltså Kai, det här låter obekant. Tror du att... Ted, det måste ju vara så... Alltså när vi var här senast så hjälpte vi en eh, laktosintolerant enhörning att få tillbaka ett hornfodral som han tappat. Och det visade sig eh, sen att den här enhörningen var riktigt irriterande och källviska. Mm, och vi körde över honom med bilen sen. Ja, ja. Men tänk om han har överlevt och blivit kejsare. Det är just han som ni talar om. Han fick otrolig kraft av det där hornfodralet som ni hittade. Och så blev han kejsare. Men så här ska det inte få gå till. Alla måste ha rätt att äta äkta mjölk. Ingen ska få bli tvingad till att äta hyllaprodukter. Alltså, vi ska gå och sparka kiten nu den här. Vad? Wow, wow, wow. <Rain> ja. ja. ah. oh, vad händer? Vi ramlar ner i ett hål. Någon har gjort en fälla. Jaha! Ja. Hej! Vitsi! Hoppas inte slog er. Men det är du. Vad sysslar du med? Ta upp oss härifrån! Nu no, då, jag hör vad ni pratar om! Landsförräderi! Vitsi! Det är vacka vad Asi det! Hettken kul ni! <hihihi> no, nej, det är nog bara en som jag brukar dra. Jag är en sån där André i en hörning. En stand up Hej, men vi kan väl prata om det här eller någonting? Jo, jo! Får ni inte någon hermor om att åt mina lappen eller något? <hih> jag kan på mina kompisar så får ni hoppa upp på dem. Och så kloppet i kloppa vi är iväg till mitt slott. Där kan vi tala sen! Jag Jaha, välkomna allihopa till dagens föreläsning i finlands svenska. Vi ska se. Eh... Ja, alla är här. Okej, okay. idag har jag tänkt att vi skulle tala om genussystemet i Österbottniskan. Men först ska vi läsa ett nytt stycke ur era läroböcker, om ni tar fram dem. Eh, stycke 7, som handlar om vardag på stan, sidan 68. Eh, Dimitris, du får läsa. Samy går in på tågstationen. En biljett till Rihimäki. Mujan i kassan taju liksom inte vad han säger och Sami måste kärnta. Han sätter sig och slujbar på en bänk och hetta några läppen med ett par tummin tills han hör av av prätken. Det är Lajta Levi som kommer. Han heter så för han har Lajta allihopa. Nu har han en ny prätka. Behöver du kyti? Sami funtsar ska hanta itzari när han tigar Leitelevis prätke. Han har lejdom på sin fillare. Den är så att den liksom inte går och korja nå mer. Nej, jag funtsar nu jag farsan. Jag har mot en kome. Stopp, tack, det räcker. Du får nu träna lite på uttalet. Vi lyssnar på bandet här och så stannar jag och ni säger alla med. Sami funtsar ska han ta itsar han sygar lajta levisprätka. Sammi funtsar ska han ta itsar han sygar lajta levisprätka. Han har leidon på sin fillare. Den är så att den liksom inte går att korga någon mer. Han har på sin fillare. Den är liksom så att inte går mer. Okej, okay, fanns det frågor? Ja, Dorothy? Ja, yeah, uh, jag funderar det här... Jag har mot en kåme. Går det också att säga? Jag har feber. Feber. Mm. Det är ju nog egentligen korrekt det också. Men det här är nu ett idiomatiskt uttryck. Och det låter nog bättre att du har det så här. Ja. Inga fler frågor? Okej. Okay. Vi kan ta några fler idiomatiska uttryck samtidigt. På sid 112 har ni en lista. De viktigaste att kunna här inför så är ett Papdin och en adarankaar, fyran, kokus hur är det med dig? sexan, hajo med dagadayu. och elvan Sidi reven. Förlåt! Ja, hans. Vad betyder nummer syven? Ska se, papp din hade nog då han lagade. Ja, det är svårt att förklara Det är nog ett sorts kraftuttryck Direkt översatt betyder det väl att din far var full När han befruktade din mamma Men det är nog helt bara att liksom dra något gammalt över dig Typ dra ut skogen, typ något sånt där Nå, no, det börjar närma sig tent här Och ni vet att ni som vill studera vidare till nivå 3 Så måste få minst två minus Och ni som har tänkt ta svenska som biämne Måste ha en trea Det av er som läser den här kursen för att få fler poäng När ni ansöker om medborgarskap Så kan nog må bra av att ha minst en fyra Nu fortsätter vi med uppsatsskrivning, 200 ord som vanligt Och rubriken är Lesmos, faya, mona, en mätt ja, nu hörni, det är roligt att ha er här Men vi måste tala snabbt Då Silla silmella börjar snart Annars då, har ni hört någon kiva? Nå det enda vi har hört är att du har blivit en riktig tyrann Och att du plågar alla andra här i landet Nå nej, nej, nej, skoja! Jag som är så fredlig, Jag är riktigt som där Bob Geldof, enhörning jag. Men vi talar ju med Pelle Ekorre och han sa att du är riktigt elak. No, men Pelle, ja, no, han talar nog så mycket smörja. Han är bara sur för att han inte har någon horn. Hmm. Yeah. Ja, förlåt. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Och vi befinner oss, jag och Ted, i Hula Hula landet där vi blivit fångade av kejsaren. Mm, och kejsaren är ingen mindre än den här enhörningen som vi trodde och hoppades att vi lyckats ha hjäl för länge sedan. Och nu har han fångat oss. Ska ni ha lite hallon? Vitsi, de är goda. Jag skulle kunna knapra hallon hela dagen och vara lycklig. Eller en kopp kaffe. Dricker ni svart? Jag sätter ju inte mjölk i mitt kaffe Du är blir så dålig i magen Jag är en sån där Det enda vi vill är att du ska sluta plåga alla andra här i landet Som var lite snäll Hula Hula Landet var ju ett så fint land när vi var här senast Och nu är det som gula eller Rwanda här <går> Slow it down, jag hinner inte med <laughs> Alltså jag vet inte Jag tycker nog det är som jättekist Det här bara, hallonen blir bara större och större Ja ah, det är sällan kvickare än någonsin Och Pirate Bay är inte nedstängt nå mer Men alltså, hör du Vad är vitsig, vad äckligt <här> Kolla, de här hallonen jag knapar på Det är vitsig, någon sorts megamatto här Nå ötöka, Vem gav de här åt mig? Sandra Kanin, vad är du? <här> er kejs är Vad hemskt ja. Kai, vi måste göra någonting åt det här Vi måste rädda landet från den här galningen Ja, Ted Jag har en plan Situationer som borde ha hanterats Annorlunda ja. Oh, ja. Mycket folk här och handlar idag Och varmt så tusan äh, Vänta, vad skulle jag ha nästa äh, Minikondomer, vad var de Här, Freda och Freda, rapporterar från fältet mm. Det här är vår sommarjottoserie i Radio Extrem Där är vi som testar olika sommarjobb Se på jorden så du vet vilka jobb som är bäst mm. Och vilka som är pest Vi som typ guidar dig i sommarjobbsdjungeln mm. Som töp Och idag ska vi jobba för kommun som trädgårdsmästare mm. Se på jorden vi har som overall Och som typ stövla och som typ rosa handskar mm. Käpp kommer lastat Men vad var sakma om sakmad däcken krymmer på Jordan? Fast nu ska vi prata med vår arbetsledare Renlund. Att jobba för kommunen är ett av de vanligaste sommarjobben bland ungdomar. Har du jobbat länge för kommun? Ja, no, vad blir det? 24 år, nu till hösten. Fuck my dick! Får man mycket pengar då? Ja no, min grundlön är nog helt okej, okay. mer än så säger jag inte. Mm. Hur mycket tjänar vi då? Sommarjobbare så de tjänar en standard på 6,80 i timmen. Fuck my dick som tre långkar och i timmen för av fler på jorden! Men som, vad ska vi göra då? Nå, no, det är nu riktigt såna här grundläggande trädgårdssysslor att ni kan ju börja med att trimma här kring huset och buskarna. Eh, nu no, har ni väl använt en trimmer för? Ja, no, som typ, ja. Frida, Frida, håll i! Du också, den som typ har iväg med mig! Men, tack, men det kan ju man av den! Mm. jag får Frida, släng i marken! Så, tack, vad däcker! Livs farlig apparat! Alltså min rugg, Frida Men mm. och som alla gångarna röfsas Sackmadik, det, det tar ju som en evighet som töp Hur länge har vi hållit på nu? Mm. Töp en halvtimme Sackmadik, när får vi semester? Mm. Nu är vi på kassepaus mm. Som sommarjobbare har man rätt till paus som typ att man ska minnas sina rättigheter Vi sitter och dricker långt här och, och äter rävkarameller som vi hittar här i kafferommet Sackmadik, det, det är så god mm. Anna Freda, som mm. typ indiska, har som värsta sommarrea på mm. jorden mm. Kanske man som ska bara svara typ dit och som kö Som typ mm. som är typ halv typ. sex på morgonen som Ja men flickor, kan flickor, kan flickor, sitter ni här ännu? <laughs> så, så, trimmen väntar på ingen Men så, typ vi har som kaffe kvar i morgon. Ser du inte att vi är har genomsvett som typ, fuck det turva jätteturvavälig Jag och Frida har faktiskt rätt till paus Fuck Nå jo men vi mm. borde ha varit ute för en timme sen Och ja, alkohol, så det dricker vi sen inte på jobbet Men som fuck your face Har du någon aning om hur varmt det är där ute? Ska vi som få vätskebrist? Nej, men... Shut up, Jörg är såldå Fuck det här trimmer helvete, startar inte då. Men som typ, dra hårdare Frida jag som typ drar som så svetten rinnar, men som det bara som går inte. Fuck my dick, det här arbetet är som tomatch. Fuck my mm. I mitt nästa liv, Frida, ska jag vara prinsessor. Mm. Jag går. Nå no, men sitter ni här nu igen? Men som i hos, fuck my dick ändå. Trimman funkar inte. Tre på jorden, den är som kaputt. Fuck my Ja, alltså man ska hålla in gasen då man startar, ser ni? Fakma är det som värsta magiber! No ja, trimma nu här kring minnesmärket och var försiktig med blommorna och dekorationerna. Ja, ja, fakma är det som värsta barnvakt, Hitler? Freda, kolla, jag är som fick jättebra på att trimma söpulen! Men se upp för dekorationerna och blommorna för henne, och fakma är det jag fick jätte försiktigt! Sluta! Men som du vill hit hittade dit! Tack vare att ska lite på handen. Frida, du, det är riktigt... Frida, du vissar för mycket med trimman. Tack det som en gifing efter mig. Nå ja, flickor. Jag ska nu gå rakt på sak. 20 000 euro kostar den där statyn som nu är utspridd över gräsmattan. För att inte sen tala om rosorna. Där är nu ett hål. Att jag trodde nu inte att det gick att trimma så kraftigt. Att Det är som ett hål där det en gång växte rosor. Krukorna och jag kan hålla på hur länge som helst Fuck my dick, vart vill du komma? Mm, som typ get to the point No, jag har varit här i 24 år och ni är de värsta sommarjobbarna jag har sett Och för den delen så jobbar ni inte här längre Ni får sparkade. Men som typ, vi har redan slutat mm, Som typ värsta jobbet någonsin Slavarbete Nej. Fuck my dick. Nej, det här är ett bra jobb Det är nog snarare ni som visar tecken på stor inkompetens när det gäller till och med de enklaste uppgifterna. Hade Renlund. Fuck din åsikt. Frida, By the way, vi åt upp dina rävkarameller. Fuck my dick. här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag är vi tillbaka i Hula Hula landet Det här landet där djuren kan tala Men nu styrs landet av en sinnessjuk, laktosintolerant enhörning Som håller befolkningen i skräck Och vi har i hans trädgård nu Kai står och talar med honom Och vi har en plan på gång för hur vi ska få bok med honom Och rädda Hula Hula landet Vivla resiston! Så jag. Jag funderar om det här landet borde byta namn till Hulla landet. Skulle inte det vara jättegivigt? Jo heter. Äh, Ted. Kejsaren talade just om sina hallonbuskar här. Att de ger så stora hallon. Ah. Äh, men minns du det där hallonstället vi såg när vi gick hit? Alltså de hallonen var ju nog ännu större dem. Ja, jag skulle nog säga att de här hallonen är rätt små i jämförelse med dem. Vad? Men det här är de största hallonen. Det är sådana där champion vad, Elma. De har fått alla priser som finns. Man fick som plocka de där våra hallon med båda händerna för att det skulle gå. Åh, mm. oh, vitsi. Oh, stora hallon. Vitsi, jag blir så snål. Hallon stora som apelsiner. Men inte försöker ni väl hoja mig nu? Nej, nej, nej. Stora som meloner nästan, vadå? Ja. Vi kan visa. Ska vi gå dit? Oj, voi. Nåja, no, no, nu är vi här. Hallonen finns bakom den där jordhögen. Mm, det är bara att gå dit. <laughs> Spara några åt oss också. <skratt> loserit! De är alla mina! <skratt> hallot, hallot, hallot, hallot, hallot. <skratt> Kai, han följer rakt ner i gropen! Rakt i fällan! High five! Yeah! Hej, Hey, Okej okay, Ted, aktivera del 2 av planen Yes, jag hämtar vårt hemliga vapen Hallå, hej hallå Hej hörni, vad bra att ni är kvar Hej, ni måste nu auta upp mig härifrån Jag ramlar ner i det här hålet Vad är det för dig som har dronat någon vits skål här i marken Jag ska nog hämnas på dem Vad är det där för ljud? Det där är ljudet av rättvisan Fattar du inte att du är som värre än Lenin och Stalin och Hitler och Paul fucking Potter? Men det är slut med det du... Kai, här är slangorna. Trycket är på max. Vad gör ni? Jag vi nu lite. Kella, att vi delar om någon nytt sopimus att vi får vits hundratusen hula-hula mark och få så våra kejsarens assistenter var ni drar upp mig härifrån. Tyvärr, det är för sent. Kai, är du redo? Jag är redo, Ted. Det, det här är Valios uppsamlingsbil. Fylld med 35 000 liter opastoriserad mjölk. är det väl hylla? Det här är inte någon fucking hylla. Det får man nog mer trojna i de här. Jo, vrid där.